«А чи не взяв би ти з собою частини Морозенкової кімноти? Тут все одно війська, може, більше, ніж треба», – Кричевський замислився. «Гаразд», – сказав він, – «побіжу порадитися з Морозенком». «Та ще хай оголосять по всіх полках», – урочисто сказав Гетьман Виговському, «що на Радзівіла йде 30 тисяч, а з ними пан полковник Київський» за наказного гетьмана. «А ми вже тут якось без тебе будемо поратись», ласкаво звернувся Богдан до Кричевського. «Знаю, що тобі буде тяжче. Куди тяжче, ніж нам? Та що зробиш? Нема ради». «Нічого. Якби тільки через оті багна поліські якнайшвидше проскочити». Так розмовляючи, вони опинилися вже зовсім близько від козацького табору. Аж тут, назустріч, з'явився зорка. Уже назад?» – розчаровано запитав він. «А що, хіба ще не перехотілося побавитись?» – запитав богун. «А вже ж! Та й лук ось, дивись, який добрячий!» Гнучкий і тугий лук татарський був справді чудовий. Розмалюваний зелено червоно жовто він виблискував по боках штучно вправленою слоновою кістю, а на вигибах світив чорністю і злото срібними візерунками. Він був ще не натнутий і міцна тетина з голової жили, немов гадюка, обвивала його. А тобі хто його дозволити? розсердився Хмельницький назорку. Та я оце ж саме й хотів попитати. Ой, гляди мені. Щоб більше цього не було. Тож подарунок ту пояснив Богдан до Той уважно розглядав лук. Глядеш тільки, щоб самого Ярему поцілив, пошуткував гетьман і торкнув коня. Богун і Зурка залишилися вдвох. А ти, я бачу, самі не дуже то метикуватий. Це щодо забавки? Помиляюся. Глянь. Богун подивився в бік козацького табору. Звідти наближалися клусом душ десятеро вершників. Попереду, не дуже-то показним гнідим, їхав козак, обличчя якого здалося богунові знайомі. Майже всі вершники правили кіньми куди гірше, ніж передній. «Певне поповичі або бурсаки?» подумав Богун. «Треба було вибирати найголосистіших», пояснив Зорка. Кремезний козак, підбігши ближче, з підкресленою врочистістю зняв шапку. В рицарськім колі, почав він, акцентуючись з польська так, що богун зразу впізнав хазяїна мавп, в рицарськім колі на цьому полі щиро вітаю, до ніг упадаю на лецький кшталт. Славний богуне, прийми шацуник, від мене і від мавп. Богун поздоровкався радісно. А де ж мавпи? Завтра льохів кінчатимуть. Та ні, я про справжніх. А про тих? Ой, запаніли так, що куди тобі. Самого гетьмана столуються. І я при них. А ці? кивнув він на присутніх. Майже всі при мені. Богун із цікавістю подивився на товаришів хазяїна мавп. Ану? Засмійтесь? наказав кремезний. Га-га, голегу, геге. -ге. Разом несподівано гримнули ті так голосно, що зорчин кінь злякано метнувся вбік, а луна докотилася аж до далекого ставу. Богун засміявся й собі. Ну, а тепер репетицію, сказав кремезний. Репетіо ест матер студіорум, протягнув довгошиїй худий козак таким густим басом, що богунові аж дух захопило. Ну, починай! наказав хазяїн мавп. Панство магнати, проказали всі хором. Панство магнати, годі тікати, йдіть на розправу дуже цікаву. Пана Фірлейка візьмемо на шлейку, у остророга вивернем ноги, з князя ж яреми шкуру зберемо. Нічого собі, похвалив зорка. Гайда, сказав богун. На валах польського табору майже нікого не було. Ех жаль. Певно, ярема снідає, зітхнув зорка. Під'їхали близько, але так, щоб мушкетні кулі не долітали, стали юрбою. Починай. Гага? -га, ого го. Панове ляхи. Панове ляхи. Панове ляхи матері ваші сто чортів. Кілька жовнірів з'явилися на валу. Від козацького табору теж поволі почали наближатися люди. Спершу поодинці, потім цілими. Кожний вибирав найвигідніше місце і сідав, посмоктуючи люлькою і пильно придивляючись до всього, що робилося на валу. «Панове ляхи!» – закричав кремезний. «А чого ви там поховалися? Пора вже ваш чинж А Ось вже цілий рік ми, мав, нічого не платили!» А може чи не загадаєте якої панщини, гривнув довго От і з бидля досі не брали десятини, насмішкувато тягнув кремезний. Коні ржуть, бидло пошаліло, на ярмарок хоче. Гага, ревнули всі разом. Лайдаки, лайдаки, почувся звалу металевий голос. Підходьте на ближче. Ми вас почастуємо. «Їжте самі на здоров'я!» – ревнув шиї. «Хто там питав про панщину?» – запитували з лаву. «Отем-потем!» – відповів Кремезний. «Хочете знати, коли за Ченщем прийдемо? Ченщ не залегне. Збереги його військо литовське, поки ви тут сидітимете. Від панщини поки що пільга. Будете скоро гроблю через Дніпро сипати для князя Яреми. Шкуру з — крикнув довгошиїй. «А десятину з вас візьмуть, татари!» — кричали з валу. «Поженуть дітей і жінок ваших до Криму, як бидло!» «Не діждете, сучі сини!» — відповів хазяїн мавп і одночасно махнув рукою. «Га-га-га-га-га!» га узвалися козаки на цей знак. Реготали вони так нестримно що ригіт їхній підхопила вся величезна юрба, що зібралася послухати пересвари. Поляки щось кричали, аж надривалися, але слів не було чути. Тим часом богун торкнув коня і став у юрбі так, щоб полякам його не було видно. Тоді напнув лук, спробував тетиву і поклав довгу стрілу. Нахилився трохи вперед на високій кульбаці і почав цілитись. Обличчя йому почервоніло з напруження. Непорушна, немов залізна була ліва рука. Правиця ж спокійно, упевнено тягнула тетиву аж до підборіддя. «Панство магнати!» – кричали тим часом товариші хазяїна мавп. «Панство магнати! Годі тікати! Ідіть на розправу дуже цікаву! Пане Фірлейка візьмем на шлейку! У остророга вивернем ноги з князя Яремишкою!» Кору зберемо зберемо!» «Го-го-го!» – зареготали навколо. Аж рактом дзвизнула і заспівала стріла. Ніхто не бачив її блискавичного лету, але всі помітили, як стріпинув руками блакитно-жупанний ротмістр. Закрутився на місці і упав додолу. Заметушилися і забігали поляки. Мовчки стежило за ними козацтво. А богун стрілив ще раз і ще раз. Так швидко і так легко, що тільки по насуплених аж до перенісся бровах та по синій аж чорній жилі на лобі можна було пізнати, якого страшного напруження м'язів вимагали ці постріли. А на валу вже знов упало двоє поляків. А третій дістав стрілу в ліву руку. «Оце вам чинж!» – крикнув кремезний. «Оце вам панщина! Оце вам десятина!» Поляки не відповідали. Через кілька хвилин на валу вже не було ні душі. Козаки тісною юрбою обступили богуна і голосно дивувалися. Ну і цілець! А лук же який добрячий! А лук-то лук, -то -лу та треба щось і до лука! А хто він такий? Чу! Гепало! Та цей богун! Той самий! А вже Та він ж ще молодий зовсім! «А казали, що за Дмитра гунні?» «О, а хіба давно гуня панів колошматив?» «Ну, все ж таки, пане полковнику!» «Пане полковнику!» – почувся в юрбі голос Семена Приндяка. «Пан Гетьман до себе просять!» «Шпига якогось спіймали!» Богун із Зоркою подалися до намету Хмельницького. Це був той самий турецький намет, який під пилявою козаки забрали в конець Польського. І всередині була не менша пишнота, ніж у поляків. Ну, оце задля хана і послів чужоземних, пояснював цю пишноту Хмельницький. У Хмельницького зібралися майже всі полковники. І Бурляй Гадяцький, і Морозенко Корсунський, і Гладкий Миргородський, і Гоголь Кайницький, і Пушкар Полтавський, і Тиша Звягельський, і Носач Прилуцький. І ще дуж десять інших. Тільки меча чомусь не було. Гетьман давав накази щодо штурму на ранок. Ти що, Іване, з шпигами накладаєш? пошуткував гетьман.